Страшна трагедія Чорнобиля, отруєння хімікатами та радіонуклідами річок і озер тощо формують сьогодні активну настанову на дієве забезпечення гармонійної еволюції системи людина-природа як імперативу біологічного виживання українця. Третє. Поданий автором історичний аспект формування неактивних предметових настанов – також доцільно критично переосмислити. З одного боку, не можна не погодитися з Кульчицьким, що наявності усталеного для української душі життєвого стилю прихованості, притаємності, що склався під тиском політичних обставин протягом віків, а також щодо невпинного, тривкого знищення активних одиниць народу, активної ментальності за тойнбі, за Гумільовим. Через негативну селекцію від доби татарських і козацьких воєн аж до колективізації та голодомору 30-х років 20-го століття, а також репресій комуністичного режиму впродовж всього його існування. Безумовно, занепад Київської Русі, знищення гетьманату та впровадження кріпосництва за доби російської колонізації України, ганебне рабство у післяжовтневий період, перетнули європейський шлях розвитку нашої країни, що відповідав потребам національного менталітету. На традиційні психоповедінкові архетипи було накладено євразійську матрицю світосприйняття, з абсолютною домінантою тотального підкорення за вертикаллю, котра тягала до імперського центру. У створюваних з азіатською жорстокістю алгоритмах життєдіяльності не було місця самодостатній особистості, яка відповідає за історію свого народу та власне життя. Українська етнокультурна ніша зазнала страшної руйнації. Нівелювалися поконвічні чесноти свободи, честі, гідності, сумління тощо. Умовою виживання ставав соціопсихологічний і політичний конформізм, який передбачав не лише прислужництво меншовартої нації, але й її задоволення у рабстві. Довголітня неволя хоча й залишила на душі України свій важкий карб, проте глибинний стержень тієї душі, «Зберігся незламним». «Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розтвіла», пише Павло Тичина. За зовнішньою, при українця криється могутній внутрішній потяг доволі. При першій ліпшій нагоді він стає нестримним і переконливо свідчить, про вихідну первинність козацької основи української психіки. Гасла самостійності, незалежності, демократизму не на Україні. Вони глибоко вкорінені в її душі, що сьогодні палає гнівом від наруги і насильства. Арабське існування у рамцях тоталітарної адміністративно-бюрократичної системи протиприродне для українця – нездатного до бездумного послуху, історично зорієнтованого на особисте прийняття рішень і повну відповідальність за їхнє виконання. Він підкоряється лише зі страху знищення, не обов'язково фізичного, ідучи за інстинктом життя. Провідники ідеї великодержавного комуністичного монстра, зрадники не лише свого народу, Неньки України, Хоча б і говорили вони вишуканою українською мовою, а за проданці власної душі, своєї спільноти почуття, родинного вогнища, і їхня зламана душа, волаючи і поневіряючись, сповнюючи жахом дітей і внуків, не знайде собі притулку, аж доки не стілиться через покаяння і очищення, через безкомпромісне повернення до власного. До глибного я. волелюбність України підтверджує і національно визвольна боротьба, що, попри все, не вщухала протягом віків і її сьогодні. Та пристрасна рішучість, якою вона, напружуючи сили, виборює свій державний суверенітет,